Приїдеш додому, там і женихайся, як співається в нашому кінофільмі. Одержим побєдок, тебе я приєду на гарячому вороном коні. Ми теж дещо бачили, чули і маракуємо. Поняв? Почнеться репатріація, щоб ти мені свою дівку з першим же ешелоном одфуркав звідси. Не відправлю, сказав я твердо. Не відправиш? Відправимо тебе. «Та не так, як ти приїхав сюди. Ні-ні, не так. Сюди ти їхав Гоголем, а відпровадимо з вовчим білетом. А вже як я тобі не пишу, то ніхто так не напише. А у нас там читати вміють. Ой, вміють. Однаково не відправлю. Покипиш і перекипиш. Ти тут що, з якимсь злочинним елементом злигався?» То заколотників у збірному пункті прикриває, що тепер уже і з бандюгами в тюрязі зв'язався? Це наші радянські громадяни, більшість з них – жертви випадку. Ми не можемо полишити їх без допомоги? Ну-ну, не полишай, не полишай. Може вони тобі в церкві свічку поставлять? «Мені вони і за лівим вухом не сверблять, і ти не маєш права розфіткуватися то на моральний розклад, то на злочинний елемент. Ти повинен виконувати своє завдання. Я й виконую». «Погано виконуєш, капітане Сміян, і я тебе попереджаю. Не подивимось на твої фронтові заслуги. Знаєш, скільки б ми могли знайти таких, як ти, або й кращих?» Тисячі і мільйони. І всі раді були б не просто виконувати накази, а вловлювати кожне змигнення мого ока, аби тільки опинитися отут. Європа, гоп, пойняв. От і роби висновки капітана Сміян. І щоб я більше не говорив з тобою на ці теми, і так круто. Він пригримів і відгримів, Оглянувши нашу майбутню резиденцію бергіш Гладбаху і схваливши вибір коляди рішуче і безповоротно, після чого мені лишалося тільки прикласти руку до козирка і мовчки їсти начальство очима. О, прокляття бути попихачем, під ніжком і гряздю. Оксанія тоді нічого не сказала, але жіноче серце вловлює загрозою без слів, без будь-яких видимих проявів вона стала якоюсь, сказати б, відчаянно ніжною до мене, розкривалася перед моєю безжальною твердістю, безпомічною і беззахисно, без слів і скарг, тільки темні схлипи, здригання і віданість аж до самозречення і навіть до самознищення, в якому радісно знищується і ти сам, і забуваєш про все на світі, про держави і вождів, про ідеали і принципи, про первородство і пиху, а пам'ятаєш тільки про небесне щастя любові, яке спалахує велетенським полум'ям над усім світом, над небом і землею, над людьми і богами, і щастя це не кінчається для тебе ніколи. Не щазає і не вмирає, прийшовши тільки на мить, воно триває вічно. І коли ти справжня людина, то не проміняєш його ні за які скарби, коштовності і нагороди». Ох, Оксано, Оксаночко, які ж щасливі були ми в ту весну перемоги І в те літо, що так ласкаво і ніжно гладило наші молоді тіла і наші чисті душі Життя моє змінилося, перевернулося і оновилося Я знов народився на світ Все набувало особливої ціни і значення Вже не було несуттєвого Найменші дрібниці буття виростали до високих символів радості і захвату Віра з поповим Митаючись по спекулянтах, привозила Оксані то плаття, то черевики, то які жіночі дрібнички. Вона вперто вибирала тільки сині, не визнавала ніяких надмірностей, не хотіла приміряти в моїй присутності нове вбрання. І тільки після настирливих благань згоджувалася, щоб я взув їй нові черевички, і тоді маленька її ніжка трепетала в моїх грубих долонях, ніби тепла пташка» шовкове літнє повітря нашого щастя, моя дика пристрасть і незграбна чулість, маленький ласкавий сейс, який невтомно вигадував і колотив нові-нові коктейлі для Оксани і тільки для Оксани, білозубі лейтенанти з незмінними компліментами для місіс Сміян, чорношкірі капрали з військової поліції, що негнучко уклонялися перед Оксаною і засоромлено бурмотіли мем, здавалося б, Чого ще треба, що може кинути тінь на твоє щастя?